Muka surat surat 2 Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mahu membayar zakat walaupun situasinya serba salah serba sulit Tak terkala muncul kesempatan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat Kita saksikan lelaki-lelaki yang jujur dalam mencintai Rasulullah SAW ini menyatakan dengan jelas untuk melaksanakan tekadnya yang kukuh dan keputusannya yang kukuh untuk Uh, keputusannya yang kukuh dengan perkataannya yang terkenal wallahi lau mana'uni iqalan kaanu yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi demi Allah hadis ini hadis Imam Muslim nah hadis ni hadis Imam Muslim demi Allah jika mereka menghalang aku dari seutas tali iqal Sekalipun yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka kerana penolakan mereka untuk menunaikan menunaikannya tersebut. Antum tengok Abu Bakar saja apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah di sini tuan kita kita nak kita pandang bagaimana Abu Bakar membela syariat Nabi Muhammad, Nabi yang wajibkan zakat. Allah turunkan ayat khuzmin amwalihim sadaqatan. Ambil daripada harta mereka itu sedekah. Maka Nabi wajibkan zakat. Berjalanlah sistem zakat pada zaman Nabi. Wafat Nabi. Kita dah tengok dah kan. Sebelum ni pelajaran Abu Bakar teruskan bala tentera Usama. Teruskan juga walaupun Nabi dah wafat. Bila Nabi dah wafat habis lama dah. Isu zakat timbul. Mereka ni kata Nabi dah tak ada Kami tak mau bagi zakat kepada Nabi Kami nak tukar, nak bagi zakat kepada Musailamah Al-Qazab Ni pun duk tak duk jadi Nabi Duk tak duk jadi, ada tiga orang Ada tiga orang Mengaku jadi Nabi, semua orang daripada Sebelah Yaman, dan semua tiga-tiga ni Sebelum jadi Nabi Mereka ni bekas tuk bomo tuk bomo kampung Akhirnya tengok, tak laris kot Jadi Nabi ni bagus Akhirnya depadalah depa punya orang kata orang hari tu kata mukjizat tapi bukan mukjizat pun sihir. Jadi menjadi. Maka bila Abu Bakar melihat keadaan ini apa yang telah Nabi minta daripada mereka depa bagi tiba-tiba depa -tiba tak mau bagi dan itu syariat Allah. Abu Bakar kata wallahi demi Allah. Lau mana'uni iqalan. Kalau lah depa <tuh>. tak bagi kat aku iqalan satu tali sekalipun satu tali sekalipun yang pernah depa bagi sebagai zakat kat Nabi maka laqataltuhum ala man'ihi akan aku perang depa di atas apa yang depa tak mau bagi tu. Kemudian tak segala Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahawa ada sebahagian khalif kabilah Arab yang murtad hendak menyerang Madinah maka dia keluar sendirian dengan menghulus pedang As-Siddiqi as siddiqah As-Siddiqh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bapa aku keluar sambil menghulus pedang dengan mengenderai kuda menuju ke daerah Zilqas Zilqasah dan mereka dan beliau diminta untuk tetap tinggal di Madinah dan mengirim orang lain yang mewakili beliau maka beliau menolak dan berkata tidak demi Allah aku tidak mahu dan aku benar-benar akan ikut serta dengan kalian dengan diriku sendiri Aisyah kata, bila Abu Bakar tahu pokok-pok ni tak bayar zakat, dia jadi murtad. Aisyah kata, Abu Bakar keluar sendiri-sendiri dia nak bila. Dia nak pergi perang dengan sendiri-sendiri. Sahabat-sahabat alam dia, jangan macam ni Abu Bakar. Kita bincang. Kita mesyuarat tengok. Dan bagaimana mungkin Abu Bakar As siddiq bisa duduk-duduk sementara agama sang kekasih yang memanggilnya. Dan bagaimana bila tidak keluar sementara syariatnya mulia dibawa oleh kekasih yang mulia memintanya untuk untuk berangkat dan meminta pertolongan kepada beliau kata tuan kitab ni bagaimana Abu Bakar boleh duduk diam sedangkan agama Islamnya Abu Bakar cerima daripada Rasulullah sedang dipeleceh sedang di apa di, dibuat macam-macam sang kekasih Rasulullah yang dia kasihi sunah Rasulullah tu memanggil dia untuk menuntut pembelaan ikhwan di akhir zaman ni kita bela sunnah kita masya-Allah ikhwan pembelaan kita kepada nabi di akhir zaman ni ini pada pandangan sayalah mungkin betul mungkin salah kita bela <gula> dalam bentuk yang pertama ikhwan kita belajar itu cara kita bela sunnah nabi di akhir zaman pastikan hadis yang kita dengar hadis riwayat imam Malik tu aku tinggalkan dua dua perkara kan kamu takkan sesat sampai bila-bila Quran dan dan sunnah aku. Apa kita buat, ikhwan? Kita belajar Quran dan sunnah lebih daripada kita belajar benda lain. Kita fokus betul-betul, ikhwan. Jangan benarkan dunia keliling kita datang menutup telinga kita dan mata kita dan memalingkan hati kita daripada nak belajar Quran dan sunnah. Kita belajar Quran dan sunnah, kita akan nampak keaslian dia. Saya bagi satu contoh pada antum. Kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah namakan satu surah dalam Quran Nama surah An-Naml Surah apa? Semut kan? Orang putih panggil apa semut? An An, An. Dia dia punya spelling? A-N-T An Betul ikan? Oh ikan buat terkeja <laughs> Ikan terkeja Semua ada luar cakap semut dia tak tahu <laughs> An An Selalu kita diceritakan, cerita ni betul. Kisah Nabi Sulaiman dengan semut, cerita betul. Cerita sangat betul. Tetapi apabila kita fokus kepada cerita semut, nanti, nanti, setiap benda yang Quran fokus, dia akan, akan kita lihat dia punya kelebihan tersendiri. Quran fokus madu. Kita akan nampak dunia bicara pasal madu dia atas benda lain. Quran fokus tentang nyamuk. Kita akan lihat dunia akan mengetahui kelebihan yang ada pada nyamuk. Ada sangkutkah? Ha. Apabila Quran cerita tentang Quran sebut anjing dan babi, kita akan lihat apakah sifat-sifat yang ada pada dia yang Quran minta kita jauhi dia. Sampai pada semut. Apabila Quran mention, mention, betul? Amallah mention. Mention maksudnya bagi tahu kepada kita. Bila Quran bagi mention kepada kita and, semut kita akan lihat semut ni di antara makhluk yang ada kelebihan. Tapi ya kawan, ada satu benda lain dalam kisah Nabi Sulaiman dengan semut ni yang Quran nak kita tahu. Iaitu, semut tak akan diceritakan dalam Quran. Kalau bukan kerana Sulaiman alaihi salam. Dicerita, Raja Namrud, uh, Raja semut kata kepada semut masuk dalam lubang. Betul? Semua ada. Lepas tu, uh, kita ni kecil, nanti Sulaiman dan bala tentera dia akan pijak kita. Apa jadi kepada Sulaiman? Dia senyum. Dia senyum. Lepas tu orang mula kaji pasal semut. Akhirnya orang jumpa. Raja semut adalah queen bukan king. Raja semut adalah queen bukan king. Bagaimana <tuh>, orang tahu? Pemaisuri semut ni dia, dia ada pemaisuri yang bagi arahan kepada dia. Tetapi jangan selupa, ikhwan. Bila kita belajar Al-Quran kita akan tengok. Betapa dahsyat seorang bernama Sulaiman bin Dawud alaihi masalam Kehebatan seorang Rasul yang Allah supply kepada dia risalah Allah bagi kepada dia muajizat Sehinggakan dalam riwayat Sulaiman semua diangkat Tanpa riwayat Sulaiman semua tak terkenai Semua tak terkenai kerana itu, ikhwan, babak besar di dalam Al-Quran nak menceritakan perutusan para Rasul. Lebih besar daripada benda lain. Kadang-kadang kita terlalai, ikhwan. Kita bincang pasal semut. Kita bincang pasal saran labah-labah. Dan burung merpati dekat Gua Hira. Gua Sur. Kita terlupa kehebatan. Siapa yang berada dalam gua itu? Cerita semut sah saja. Habis. Tapi Sulaiman menjatuhkan syirik yang besar Sulaiman menjatuhkan syirik yang besar Hantu tengok dalam kisah Sulaiman Hantu akan tengok jin kecil je Jin besar tak mana Pak Amir Dia angkat singgah sana Balkhiz kan Tapi jin ni Pak Amir punya kecil Masa bila dia tak tahu Sulaiman mati Dia tak tahu Dia pun tak tahu sampai dia Lah dia kata mati Dua orangnya kalau dia hebat, takkan dah dia tak tahu orang mati. Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan. Ada benda besar Quran nak bagi tahu pada kita. Kerasulan, risalah. Jangan syak kepada Rasul. Jangan syak kepada risalahnya Rasul bawa. Pasal tu Abu Bakar paham benda tu ikhwan. Dia bangkit, dia kata, wahai manusia, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Tapi siapa yang sembah Allah, Allah akan hidup dan Allah tak akan mati. Abu Bakar kageti benar ni, ikhwan. Abu Bakar kageti. Pasal tu ikhwan di akhir zaman ni kita kita nak melihat apa yang agama suruh kita lihat Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Pembelaan pada Nabi di akhir zaman belajar Quran dan Sunnah, ikhwan. Yang kedua kita bela Sunnah Nabi macam mana, ikhwan di akhir zaman dah kita tahu Quran dan Sunnah di atas itulah kita beramal. Kita bela dalam bentuk macam tu, je, ikhwan. Kita tak payah macam Abu Bakar ni. Tak ada, tak ada, tak ada. Satu pasukan berkuda, nak keluar, nak pi buat serangan di, di sana, Abu berbakar seorang-seorang pergi. Tidak, tidak, tidak, ikhwan. Tidak. Kita tak perlu. Apa yang dah sampai kepada kita daripada Quran dan sunnah, pertahankan dalam hidup kita. Pertahankan. Jangan ada ragu. Jangan ada ragu. Beritahu pada diri kita, kita berada di atas jalan yang sebenar. Apa buktinya? Quran. Ini ayat dia. Apa bukti dia? Ini hadis. Ini mertabaknya. Ini kedudukannya. Ini bicaranya. Ini mafhumnya Simpan dan ikat. Seperti Nabi kata Addu' alaiha bin nawajiz Gigit dengan gigi yang paling Paling garham sekali. Kuat. Kenapa ya kawan? Kerana akan ada orang tarik. Kenapa ya kawan? Kerana akan ada cabaran. Dalam hadis daripada Shaddad bin Aus Hadis ini adalah hadis riwayat daripada At-Tabrani. Abu Nu'aim. Menyebut dalam kitab dia. Hiliatul awliya. Dengan sanat yang sahih. Nabi SAW ajak doa. Kepada Shaddad bin Aus. Nabi kata apa Shaddad? Bila kamu melihat manusia mengumpulkan emas dan perak. Maka kamu mintalah ini. Allahumma inni as'alukai thabata fil amri. Wal'azimata ala rushdi. Wa وَأَسْأَلُكَ مُّجِبَاتِ رَحْمَتِكْ وَعَزَىٰ إِمَا مَغْفِرَتِكْ Nabi kata syadda, satu masa nanti pelai, pel, perjalanan agama ni akan berjalan di mana mah dan perak akan buat kau terganggu kita akan diuji dengan kekayaan, dengan kehidupan, dengan kata orang ketika kita jadi macam tu ikhwan, kita kena pasti satu kita duduk di atas apa? kalau kita duduk di atas Quran dan sunnah Nabi baca doa ni Allahumma inni as'alukas sabata fil amri. Ya Allah, aku minta kepadamu as-sabat. Pengukuhan hati di atas urusan ini, ya Allah. Hang kukuhkanlah urusan agamaku ini, ya Allah. As-sabat. Tetap. Fil amri dalam urusan ini. Nabi suruh kita minta kepada Allah. wal azima ala rushdi. Kau bagi padaku azimah, Kekuatan nak meneroka hidayah ini ya Allah. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'aza'i ma'firatik. Dan aku minta pada engkau ya Allah semua sebab-sebab yang mendatangkan ampun engkau pada aku, dan rahmat engkau pada aku, semua sebab tu kau bagilah ke aku ya Allah. Karena itu ikhwan ya Cara kita bela sunnah Nabi di akhir zaman ni apa dia? Yang kita tahu pasal sunnah Nabi. Jalan. Life must go. Go apa? Going on ke? Go on. Go on. go on. Go on. Hidup kena diteruskan. Makan macam biasa. Okay. Isyak aku elektronik macam biasa. Jangan berhenti sampai mati. Biar berputih tulang. Jangan berputih arang. Eh? Putih kan? Putih kan? Pantuan Melayu tu kan? Ikan macam terkejut ya. Dua kali dah. <laughs> Teruskan. Life must gone Urusan ini. Yang ketiga apa dia akwan kita kena buat di akhir zaman? Kena istiqamah dan bersabar di atas hidayah ini. Sabar satlah apa orang kata kita pelik daripada orang. Kan badal al-Islam wa ala alaba ghariban. Kita dipelik bukan pasal kita kita makan, kita minum dah. Kita pelik ni kerana kita cara faham agama. Orang nak faham daripada kisah Nabi Sulaiman hebat semut. Kita nak faham hebat kerasulan Sulaiman. Sulaiman boleh bercakap dengan semut tu kerana dia rasul. Bukan pasal dia pih betapa. Jangan tersilap fokus. Sulaiman boleh cakap dengan semut tu pasal Tuhan bagi mukjizat. Dia boleh berjalan di atas angin. Bukan ada ilmu boleh ajak kita berjalan atas angin. Tuhan nak sebut, Tuhan nak mention kerasulan Sulaiman alaihi salam. Hebat Nabi Sulaiman ni. Bapak dia hebat, dia hebat. Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad boleh belah bulan. Daripada celah tangan Nabi Muhammad keluar ayak. Sahabat minum. Sahabat ambil ayak untuk sumayang. Sahabat boleh simpan dalam bekas-bekas yang ada. Ayak dia boleh celah jari Nabi berhenti. Nabi naik sampai ke langit dengan burak. Tapi ikhwan. Bila datang peristiwa hijrah Nabi. Allah tak bagi kat Nabi burak. Muhammad. Han pakai kaki lah hijrah sendiri. Burak-burak tak ada arah. Why? Wahai ya Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kita memerlukan sesuatu nama dia karamah. Tapi bukan selalu. Hujan lebat lagu ni. Saya mai pada rumah. Dia tengok, tengok tak basah. Kadang-kadang baguslah, Kadang-kadang. Pokok tumbang, zin terbang. Saya mai selamat. Pak Amin. Kadang-kadang. Tapi kalau selalu duduk jadi macam tu. Who am I? Kau who I am I become? You ada problem. Naik ke langit pakai buraq. Pergi ke Palestin pakai buraq. Turun balik pakai buraq. Quran kata li nuriyahum min ayatina. Kami persentuhkan ayat kami. Betul. Di Mina, bulan hadis Bukhari Muslim, bulan terbelah, bulan terbelah di Mina, sebelah jalan. Semua nampak. Iqtarabatisaatu wa syaqal qamar. Kami rekahkan bulan. Kami bagi kamu tengok. Tanda-tanda kiamat. Tapi yang cerita bulan tu masuk kot lengan baju Nabi, keluar kot kanan naik balik. Yang tu nak tanya ikam <laughs> Bulan tu dia punya. Bulan ni satu planet bukan bola pimpong. Bola pimpong bolehlah masuk kot ni keluar kot ni. Ni bulan satu planet. Satu apa? Oh Satu planet lah Dia duduk sangkut Di situ Dia turun main Masuk perlengan baju ni Keluar-keluar Kuris mah tengok-tengok Nak di atas Tangkut balik Ini bulan apa bang <laughs> Bulan sebelah betul Tapi Kenapa Nabi kena bersembunyi Tiga malam di Guathur? Mana mu'jizat bulan? Mana burak? Kan dalam kisah kita baca Nabi nak keluar hijrah daripada rumah. Apa Nabi buat? Ni kisah yang kita biasa didendangkan kan? Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Samo ngan ikam? Baghsainahum fahum la yubsirun, kan? Nabi keluar, depa hmm. jadi macam mengantuk kan? Lepas tu ambil pasir, bubuh sikit atas kepala depa. Tanda Nabi keluar, semua alu tidur. Betul? Betul. Tapi bila Nabi sampai di Guasur Nabi sembunyi tiga malam Mereka datang Kenapa Nabi tak ulang ayat tu? Kenapa sepanjang jalan hijrah Nabi tak ulang ayat tu? Kan mereka tak nampak Tak ikhwan Agama bukan. Agama tak datang macam tu Agama orang kena nampak Orang kena bicara pasal kita Kalau agama ni kita ajak Kita sampaikan Udah oh, syak lah oh, Dah syak lah. sejak mereka Dua pengajian sunnah ni Pakat dah syak lah. Mereka tak payah beli berat. Habis lima, lima kilo pak mil. Dia main lima kilo. Automatically. Automatically lima kilo mai. Ui. Dasyat mereka sejak mereka mengaji sunnah. PBA ke. TMB lalu depan rumah mereka. Tak bagi pun bil. Tak nampak rumah lah. Oh. dahsyatlah lah mereka ni. Tak eh? Rasul tu boleh kenyang sampai hari dia kiamat. Tapi ayat mata dia paling dahsyat turun kerana dia lapar. Kenapa, Irwan? Kerana kita nak rasa agama tu agama. Nak rasa nikmat halawat al-iman. Saya nak sayang dengan sahabat semua. Saya kena duduk dengan sahabat. Saya kena tahu susah sahabat. Saya kena pergi rumah sahabat. Saya kena tahu apa sahabat. Makan sahabat, minum. Baru saya boleh rasa. Begitulah hidup Nabi dengan sahabat. Sahabat tengok Nabi makan, Nabi tengok sahabat makan, Nabi makan sahabat makan. Nabi tahu rumah tangga sahabat, sahabat tahu apalah rumah tangga Nabi. Itu makna agama, ya kawan. Agama bukan semua orang maicum tangga ustaz. Dah. Dah, agama bukan begitu. Apa ustaz ada, ustaz bagi ke orang. Apa orang ada, orang bagi balik ke ustaz. Itu agama berkongsi. Ada masa Nabi pinjam ke orang, ada masa orang pinjam ke Nabi. Ada masa Nabi tak pinjam ke orang, orang tak pinjam ke Nabi. Pakat-pakat Sabang. Apa pun tak nak. Itu agama. Allah nak persiwa hijrah tu, Nabi dia dididik. Inilah agama Muhammad. Selangkah, selangkah. Ada masa sebunyi, ada masa keluar, ada masa tak makan, ada masa mudarat. Itulah cara kita membela sunnah Nabi di akhir zaman ikhwan Jangan ragu apa yang ada dalam diri kita aman Sabaklah apa orang kata pada kita Sabak Kenapa? Wabashiris sabirin Ada Gembira punya berita untuk orang yang sabak di atas kebenaran Kan ada ada cerita saya tak tahulah ceritanya betul-betul tak -betul, betul, Ikan Ikan pernah dengar kot Cerita Imam Ahmad kena tangkap Lepas tu ada satu pencuri duduk satu kurungan dengan dia Jangan tanya tu, di mana cerita ni ustaz, tak tahu. Ustaz pun ambil orang cerita. Berarti panjang lah. Kan? Imam Ahmad kena pukul. Kawan tu tanya kat Imam Ahmad. Pasal apa kerajaan Mu'tazilah pukul hang? Hang kena tagak pasal apa? Hang ustaz? Hang tak nak kah? Yang tu, tambah haskrip lah. Dia tak tanya yang tu. Apa Imam Ahmad kata? Aku kata Quran bukan makhluk. Aku kata Quran bukan makhluk. Quran ni kalam Allah. Dia patangkap, dia pukul? Jadi dia ni, dia tanya ke Imam Ahmad Dia kata, Ustaz nak tanya Betul ke Quran ni bukan makhluk? Kata betul Imam Ahmad baca nas kat dia Dia kata Kalau betul Hang pertahan sampai sudah Dia pukul pun Pukul hang jadi macam aku Dia pukul aku mencuri Memang aku mencuri Namun aku nak mengaku Sampai sudah aku tak mengaku Hang ikut cara aku Katanya Katanya Saya tak tahu cerita ni ada di mana Saya pun dengar orang ceramah. Begitulah. Ya. Pasal cerita ni bukan hadis Nabi Kita forget that lah Tinggalkan lah sahaja Kita takde lah Pekanji sanak dah Cerita saja tak ada apa-apa ha. Begitu Ikhwan Dan akhirnya di akhir zaman Kita jaga sunnah Nabi Macam mana Ikhwan Kita jaga apa yang telah Nabi tinggalkan baik-baik pada kita Kita tak payah buat benda baru Yang ada tu Protect Yang mana yang sahih Jaga kesaihan dia Jangan dicemari Jangan dicemari. Yang mana yang yang kita tahu kepalsuan dia. Jaga supaya dia tak masuk ke tempat sahai. Kawai dia. Protect oleh elok. Yang mana yang dikatakan da'if. Kekalkan dia. Nama dia da'if. Supaya orang tahu. Orang tak campur aduk. Kita jaga sunnah Nabi di akhir zaman. Baik. Saya habiskan tajuk ni ajar. Dan sebagaimana mungkin. Dan dia kata lalu. Bagaimana sikap kita sekarang. Bukankah kita melihat agama kita sedang meminta, mem meminta uluran tangan kita Baik di barat maupun di timur Tidakkah kita mendengar suara jeritan agama Islam yang mulia Memanggil kita dari seluruh penjuru dunia Baik panggilan dari dekat maupun dari jauh Apakah ada di antara kita menjawab seruan itu Kadang-kadang ikhwan agama memanggil kita Minta diterangkan di sana Minta diterangkan di sana bila kita tengok di satu tempat tu salah faham sungguh dengan agama seolah-olah tempat itu menjerit mana dia kebenaran, datanglah ke sini terangkan apa sikap kita kita akan jumpa cerita kisah Umar Al-Khattab dalam bidayah wa nihayah pun ada ini dalam apa Al-Kabair, Al Imam Az-Zahabi Al pun ada satu perempuan yang menegar di pasar tiba-tiba datang satu orang kafirin, dia berdagang dengan perempuan itu dia tak pu puhaji, dia tarik tudung pembantu dia ai pembantu ni tu apa pembantu sebut pada dia pembantu kata ainal umar pembantu kata di mana umar orang bagi tahu kepada umar al-khattab umar ada satu kisah berlaku di sana apa umar kata ta'al ya ummah labbaik ya ummah bila Umar dengar depa kisah pada Umar, perempuan tu kata, "Aina Umar? Mana Umar? Muka aku tudungnya aku tutup muka ditarik oleh orang kafir. Aku perempuan dia laki-laki, dia tarik. Aina Umar? Aina Amirul Mukminin? Mana Amirul Mukminin yang nak membela maruah dan agama aku?" "Yalah Umar ada di Madinah, Bakmi. Umar tak dengar." Tiba-tiba orang bawa kisah ni datang kepada Umar. Umar dengar saja kisah ni. Apa Umar kata, Lebaikaya Umar. Aku datang wahir. Umar tawan satu negeri. Satu negeri. Satu kampung. Umar bela satu marwah. Kadang-kadang kita demikian. Orang kata, orang kata, orang kata. Kita jadi serik dah nak pergi dakwah tempat tu. Oh, jangan tempat tu meminta tangan datanglah terang kepada kami Quran dan Sunnah teranglah kepada kami Islam teranglah kepada kami bagaimana nak beribadah cara Rasulullah bagaimana akidah dan tauhidnya para ambiyak dan para rusul terang kita serik orang duk kata orang duk kata orang duk kata kita serik kita tapi penulis kitab kata ni ke kita Abu Bakar sanggup pergi seorang-seorang dia tiba-tiba kita stop begini ke cara kita sayang dekat Rasulullah dia kata dan apakah tidak dikhawatirkan? Apabila orang-orang di antara kita mengaku mencintai Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. tuan Kita kita kata takut. Kalau kita mengaku cinta Nabi, kita masuk dalam ayat 179 surah Al-A'raf. Takut kita masuk dalam ayat tu. Mulut kata sayang. Ayat ni kata apa dia? Lahu mqlubun la yafqahu nabiha. Walauhum a'yunun la yubtirun bisha, walauhum azanun la yismagun bisha. Ulaikah al an'am, balhum adzl. Ulaikahumul ghafilun. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, kawan, kita semua sayang agama. Mengaji kata, mengaji semua sayang agama. Dan Kita akan tengok kebenaran tu, Walaupun dia meripat macam mana pun. Bila sebut saja kapi'ah, oh dia melelonglah macam mana pun ganja kah, dadah kah, syabu kah minum arak pun bila dia tenang, kita bagi nasihat ke dia, nasihat kita daripada lembut, kasak sikit, kasak sikit last kali kita kata, ha ni kapiak kah minum arak dia bagi penampak ke biji ke kita awak hampir masjid bagus ada tu bagi ayat tu ke kita artinya dalam diri dia masih ada agama walaupun 0.1 1 peratus tapi ayat ni kata lahum qulubul la yafqahuna biha la, mereka ni ada hati tapi dia tak mau fikir Semalam kita baca ayat kan panjang ayat 6 surah hujurat kan Allah suruh kita fatabayyan fat, apa fatabayyanu simak Dan semalam kita bacakan kisah hampir berlaku peperangan kerana ada orang berbohong depan nabi hampir berlaku perang betul ke kan? hampir bala tentera Nabi hantar nak pergi serbu puak tu kerana berita palsu ya. kenapa kita tak mahu semak kenapa orang cerita pasal Islam kita tak mau semak betulkah orang cerita pasal agama kita tak mau semak tapi orang cerita pasal semua benda dalam dunia, kita tekan internet kita semak, kita semak, agama je kita telan, kita telan, kita telan, tak mau semak hal yang semua kita dapat pastikan Hal semua kita tanya pakar-pakar dia. Agama saja Kita tak tanya pakar-pakar dia. Kita tanya sombrono seenak adewi. Pak Mi ada satu reta baru, Pak Mi. Kelajuan reta ni dalam satu jam, dia boleh pergi sampai 350km. Satu jam. Satu jam kita speed 100, dia boleh pergi sampai 350km. Laju tak laju? Azhar? Laju Laju. Kelebihan reta ni Pak Mik Yang saya tengok lah Kelebihan reta ni si driver tu Pak Mik Dia macam mesin kita buuh 3 ringgit Dia tumbuk belakang kita Sambil kita buuh reta Kita duduk hadir lah Macam orang geletek Dia masas pada kita Sekejap lagi saya akan bak Nama reta ni Ni yang baru saya tengok Pak Mik Dia baru tengok Hebat reta ni Pak Amik. Tayar dia punya hebat Pak Amik. Dia kalau kena paku tujuh inci. Dia boleh jalan lagi seratu kilo. Takak paku payung ni tak ada apa. -apa. Tayar tu gelak aja. <laughs> hebat. Kalau saya cerita lagu tu pada orang. Orang yang dengar ni. Oh hebat. Orang saya usah. Reta ni dia ada di mana. Reta ni saya mimpi semalam. <coughs> saya mimpi. Apa... <laughs> mimpi mimpi cerita betul Ustaz ni betul betul apalah nak bercerita mana bercerita tu 7 inci tu paku tongkang pelik eh orang marah tapi agama orang boleh cerita apa dia mimpi siapa pun tak marah agama cerita mimpi agama bukan mimpi agama wahyu Pahala haram dosa, pahala kalbihan, bukan mimpi, wahyu. Reta orang tolak, Pak Mimpi agama orang terima. Saya mimpi malaikat. Ui, dah sya. Mimpi apa? Kalau saya mimpi ikam, okey. Kalau ikam mimpi saya pelik. Ha? Awak dah jadi megak aku pula. Pelik. Tapi kalau saya mimpi malaikat. daja tapi orang terima orang terima ikut tak ada dah nak sesat tak ada dah nak sesat sifat-sifat malaikat dalam Quran sifat-sifat malaikat dalam hadis betul ke malaikat apa tanda dia dan akhirnya hantu lahum qulubun la nabiha. kenapa mereka ada hati semua benda depa dengar depa nak terima Siasatlah. Fata bayinu. Fata bayinu. Kerana Islam adalah sumber. Sunnah adalah sumber. Cerita-cerita akan jadi sumber. Siasat. Lahum a'yun. Daripada a'yun. Daripada biji matah. Lah yu bersiru, nabiha. Tak mahu tengok langsung. Ayat mana, tafsir mana, hadis mana, kedudukan dia apa. Siapa yang cerita. Kena. Kena, ya khuan. Kena dengar. Kena siasat. Kena ambil ca. Kalau takat, satu orang ambil uduk abalah satu hari tak batal. Bolehlah. Ambil uduk subuh. Lohok dia pakai itu. Asak dia pakai itu. Maghrib dia pakai itu. Aisyah dia pakai itu. Boleh jadi tak kadang-kadang ikan? Boleh jadi. Okey, sorry. Kita boleh terima. Tapi kalau satu uduk, 100 ton pakai tak batal-batal Pak Mi. Siasatlah saat. Siasatlah saat. Satu imam menghadapi Sakaratul maut Masa duduk nazak Sakaratul maut tu Dan khatam Quran tujuh ribu kali lama Siasat-siasat Satu imam semayang dua rekaat Khatam Quran empat kali Siasat-siasat Khatam Quran empat kali Tu nak baca macam mana Sudah isi baca Tak boleh pergi sesa-sesa dia hang sampai tak logik tapi apa dah jadi dengan umat ni bila kita suruh kita siasat yang kena siasat yang suruh siasat tu kena maki <laughs> kita kata siasat sema anda je yang tak guna walahum <laughs> adhanun la yasma'una biha daripada biji mata tak mau tengok daripada telinga tak mau dengar apa jadi ulaiika kal an'am ini dia punya tangsel apa dia tengoklah binatang apa lalu dia tak pernah dia tak pernah bagi perhatian betul apa yang dia dengar dia, ambillah lembu sembelihlah kawan dia sebelah dia dia, dia satu macam dia tengok dia sambung dia bakar rambut lebat-lebat hang jeritlah apa pun kita pergi dekat lembu kan oi lembu tol nak nang kubang tengok dia makan balik. <laughs> Beritahu kat dia. Ahi tul naik nangkubang. Hmm. Tengok tak moh. Saya-saya tak moh. Tengok tak moh. Apa kesan tul tu naik. Anak tahu tak? Tul tu kalau naik. Tuan hang mayang. Anak tahu tak? Orang nak beli hang. Mahal. Luri naik harga. Ha. Hmm. Kerang kata. Ulaika kakal. Hanna'am. Balhum. Haban tapi yang jelasnya ulaiika humum ghafilun mereka orangnya lalai mereka orangnya lalai daripada peringatan Allah ikhwan tadi malam ni kita masuk satu tajuk bagaimana Abu Bakar dia akan seperti nabi dia akan ikut nabi dia nak buat macam nabi kenapa kerana dia sayang nabi dan di antara benda kita kena buat bila kita sayang nabi kita bela nabi macam proses saya kata tadi start dengan belajar sungguh-sungguh tentang Quran dan Sunnah jangan bimbang ikhwan kita belajar Quran dan Sunnah kita bukan belajar semagal <laughs> kita belajar Quran dan Sunnah salah kan nampak salah benar kan nampak benar apply masuk dalam diri kita apa kita dah belajar jaga oleh elok apa yang dah ada sabar sampaikanlah pada orang apa yang kita belajar Insya Allah lepas ni kita akan tengok lagi satu kisah Barak bin Azib Cerita ni dahsyat ya? Cerita ni pendek-pendek je Pak Mir ha? Cerita Barak uh, Barak bin Malik Al-Barak bin Malik Dalam satu pertempuran Dia minta supaya Orang pegang dia Buang dia ke tengah-tengah benteng musuh Dia nak redah musuh Musuh mana ni Kita akan tengok cerita Musaylamah Al-Qazab Betul orang duduk tak duduk. Jadi Nabi palsu. Okey, Apa sahabat buat ke mereka? Pasal apa sahabat buat macam tu? Pasal nak jaga sunnah Nabi. Berbakat perang sana, perang sini pasal nak jaga. Nabi perang sana, perang sini nak jaga Islam. Hari ni Islam dah sampai. Agama dah sempurna. Kita kena jaga je. Jaga je. Tak perlu buat agama baru. Tak perlu buat sunnah baru. Jaga je. Jaga lelep. Itulah proses yang kita akan buat ikhwan.